Tots. I totes. I totes. Esteu escoltant el que ve després, el programa de Ràdio Tiana, que intentarà fer-vos feliços. I felices. Sí, i felices. Durant la primera hora podreu escoltar el nostre peculiar informatiu el treball de Camp L'Entrevista, el top ten dels millors programes de televisió i la secció variable d'on Ferran. Tot això, només per vosaltres, ullens estimats. I estimades. Joder que sí! I aquesta plasta és la Nair Rantec, per què estàs tan cansint amb això dels femenins? Primer de tot, bona tarda a totes les persones, especialment dones, que ens escolten. I amb la teva pregunta, és que m'he fet feminista. El cap ha faltat a ens sembla que és l'única manera intel·ligent de ser dona. Pots explicar detalladament en què consisteix aquest feminisme que professes? Home, està clar, no? Les dones els hi donen mil voltes als éssers humans de sexe masculí. No creus? Mm, bueno, jo és que sóc més partidària d'això de la igualtat que no pas de creure en millor que ningú, eh? Però com és que ara ets tan feminista? Bé, era tota una broma. És que un profe ens ha dit això i avui volia... Bueno, m'ha fet gràcia i volia fer la gracieta aquesta. I tocar els ous, no? I tocar els ous. O els ovaris. Sí, els ovaris. <ríe> Mira que n'ets de rara. I bueno, parlant de raros, oi, la Ferran Pallàs. Com, què? Què és això de parlar de raros? Jo raro? De què? Jo raro de què? Que te meto d'oja, nena, plaga blaca, que te van a temblar totes les orejas. Ui, avui has vingut guerrer, eh? Avui vingut Carlos Navarro, passa més què vols, que fem una patrullollando? Oh, sí, sí, a lo pellonero, allà, al salvados. Sí, que no confondran salva No, no, però bueno, ens faltaria un cotxe, no? O sigui, ens hauria el pressupost de la ràdio per fer una patrullando pels carrers de Tiana, o què? <ríe> la veritat és que no, no. Hòstia, estem pitjor que la Sexta, no? Per pocs diners que tingui la Sexta, nosaltres sí, estem pitjor, molt pitjor. I ara encara que estem a l'estudi gran de la Hòstia. ràdio, que fins la setmana passada estàvem al petit, que gairebé no cabíem. Des d'aquí demanem dues coses. Un, més diners per ràdio. Sí. I dos. Un sou per nosaltres tres. També. Això més. I, I si no arriba pels tres, doncs per mi només, que per alguna cosa sóc la directora, eh? Bueno, I també l'estrella mediàtica de Radio Tiana. Eh? Efectivament. Sí. Jo sóc Natàlia Carranza i al control tenim el nostre tècnic, Marc Auger, que sí que cobra, però podria cobrar més, no, Marc? Sí, <laughs> diu que sí. Per demanar que no quedi, tu. I sense donar més voltes, comencem l'informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. Beethoven no va compondre per Elisa. Beethoven no és l'autor de Para a Elisa. El vertader creador d'aquesta famosa peça, tal com es coneix avui dia, és un tal Luigi Nol, un musicòleg que va utilitzar mas... un... uns manuscrits del genial compositor per muntar l'obra, segons una teoria de l'investigador italià Luca Chiantore. Sí, clar. En Beethoven és un timador ara. També ens diran que no era un gos, potser... Ai, bon, s'està tornant boig. Txan-txan! Chupa-chups per a majors de 18 anys. L'empresa de productes Llapà... Traurà al mercat una línia de productes no apte per a menors. Aquestes noves piruletes deixaran anar un gust que asseguren que és molt excitant per a tots qui ho provin. Des d'aquí volem demanar a la marca que ens enviïn un parell d'aquestes caixes que els farem publicitat gratis a canvi que ens deixin provar-los. Sense'n! Confonen el cadàver d'un veí amb la decoració de Halloween. Els veïns d'una urbanització de Los Angeles van confondre el cadàver d'un veí que portava almenys quatre ties molts amb la decoració de Halloween, segons s'ha informat avui al diari Los Angeles Times. El cos en descomposició de Mustafa Mohamud Zayed, de 75 anys, presentava un tret en un ull i estava inert caigut sobre una cadira al balcó del seu apartament situat a un tercer pis i a la vista de la resta dels residents del complex. Segons la declaració d'una de les seves veïnes, el mort, tot i la seva edat, estava de muerte. Xan-xan! L'home més alt del món busca la seva primera nòvia. L'home més alt del món, el turc Sultan Kozen, amb els seus 2 metres i 47 centímetres, vol ajudar-se de la fama que li ha portat aquest títol honorífic per tal d'aconseguir el seu objectiu, trobar parella. El fet és que en els seus 27 anys, mai n'ha tingut una, i està disposat a fer el que sigui per aconseguir-la. Ai, a els amenassos aquests tan els se'm fa tan una por. Només imaginar que tot, tot deu anar a la mateixa escala? Ai, quin mal! Xan, xan. I ara presentem la notícia de la setmana. Un centre comercial sortejarà un viatge en nau especial. Segons va informar avui el centre comercial més important de Corea del Sud, el l'OT Shopping, el sorteig se celebrarà entre el 6 i el 22 del pròxim mes, coincidint amb les seves 3 dècades d'existència, que celebrarà aquest establiment el 15 de novembre. El que jo no sabia era que als països comunistes hi havia centres comercials. Borra, Corea del Sud no és comunista, és Corea del Nord la que és. Ah, que, no són, que són països diferents, o què? En fi, el premi serà un viatge de 3 hores en un transport especial per a ús turístic que realitzarà vols suborbitals a 112 quilòmetres d'alçada. Qui guanyi el sorteig haurà de rebre 3 mesos d'entrenament abans de poder viatjar en la nau en el segon semestre del pròxim any, segons va explicar l'OT Shopping. Així que no és sobre todo lo que reluce i qui no es agradecido no es buen nacido. Què té això veure amb lo de l'agradecido? Mira, pensava que quedava bé. Doncs no. El centre comercial va precisar que serà la primera vegada que se sorteja aquest viatge en una nou especial que costa 300 milions d'agons, uns 172.000 euros. Tanmateix, si no ets dels que els agrada viatjar en nou especial, el centre comercial té intenció de sortejar un creuer de 108 dies, 108, eh?, no 100 ni 101, 108, 108 dies des de Miami a Londres i viatges amb vaixell al Polo Nord i al Polo Sud com celebren els 30è aniversari, eh? No vull imaginar-me què faran quan arribin al centenari, si hi arriben. A saber. De totes maneres, ara estava jo pensant que els asiàtics els hi mola molt el rotllo de l'espai, no? Per què ho dius? Home, no recordes la notícia que deia que la primera dama japonesa assegurava que havia viatjat en Òmnia a Júpiter? Sí, sí que és veritat, sí. Quina fixació, tu. Jo ara, si et sembla bé, Natàlia, sortir al carrer per veure si la gent catalana, perquè ets d'aquitiana, li agrada o li agradaria viatjar en la nou especial. Per això serà després d'aquesta pausa musical. Uh -huh, uh -huh.